الجواب المصحم پرون موږ د دې خلاصو ویل او چې کې جواب ده عفی رزی الله انو هغه افاده په کتن ذکر دي د نړی شینهو څنګه له بدل صحابي عمر ماه مارو قالو شام هي شام وی دی اسلم عاقل عاقل اسلام راول شافی فون علیه ساکر چا شفیق واحد جمع شقائق رازید آلی رضی لانو سنة سامان من الهجراء پاعتم کال لحجرات بانی و توفیع و وفاچو سنة خمسین پا سوم کال پا انزوستم کال حجت وکان اثرہ الناس جوابا نو دیو پا خلقو کی دیر زر جواب ورکو ان کی حضر جواب پهنااس هو الیل حما قانو خلکو نسبت وکو د دی دیسیپ تاپ په حاقت سره حاله نیاسکرنی ساکر ولی دي د خله مع ته دی راغ د ما رجلن هوخواله بعد دما دهبا به سر هر کله چې تللی وو نظر پغ نه راغئ ان چې داون شوی و پس راغئ په هُوَ عَلَى سَرِيرِهِ هو حالا سریې ي نو کې ناک ته د خوا ته په تخوابانې په کټبانې او قالله هوولې یا بنی ها شم ولله بنی شم تو س بونه في او سااره کوم فقال عقل ناقل وتو انتم يا بني اميه ويا بني اميه تاسو چوي تو صابو نه په بصائركم تاسو په اخر عمر کې د عقل په بيمارۍ کې مطلقه کیږي مونږ خو د نظر په دې او تاسو عقل په دې خو مستچق وقال هشام او هاي هشام چې اين ناقيلا قدما لا اخي علي بن العراق او چي دا راغې د خپل رورو علیله جلخواله اراخت ته فسهله نو سوالی ته وککوو چېتهشااع را ل را کا شوله فقاله غورتهول ما اوتیکه ش د تا چې ش نهشنبر کولی فقاله او تهول انې فنو مختاجڅخ په سره ماج فقاله ول یسر خبربره که حتى یخرژته تر دی چې را وجي با من المسلمين دمسلمانان نو تي كذ به درکم چې د مسلمانانو وظایف او د غراشی تنخه طالب درکم ها پنچ د کال نه شکه چې کم څو زل نیم د فوجانو د غراضی چې بتالم اوخه نو فعلحه علیه الحه یلحو ولکې چیتا په سوال کې اسراتهولونه په سوال کولو کې اسرارو کو چې نه له اشااب را که نه فخلهلی ون ل راجلې نو ویل عالی را جل سړی تهخصذ بیادي وی سر د د لاسهون پهقې او بو د ایل حانیت دغه دوکانونو ته حانیت جمعه د خاون ته ضین ته ل کېږي چې چرته به کې هرر ته خرسیږي د خررو د فرځ ف ته اق فالووهو کولاوکهه خلپونه نه دي او خوځماتي او ورکه تا غتشبدل کی فقال عقل واقل رجله انت اردت اه تیرادلري ان تجعلني سارقاً چې وګرزمات سا غالو فقال علي رضي الله عنه نو علي رزلن ول انت اردت اه تیرادلري اخذ اموال المسلمين چې صدرکم تا تڅو مالونه د خلکو مسلمانانو او اوتی کای نو مالونه د مسلمانانو او اوتی کای یا او دغ تا چکم در کوم زهدې وکم فقاله اخلله ذهبن نه ز به خااممه حالال شم الا راجلین راسیو سړی ته هو او لا من ک چې غبستانه غورئ یعني معاوی تاغ چک دی ما زون فقاله غورل انته ذا کته غ بس لا شین فزذهبو د لالله معاوی پهور لاغه دی را زره یا او لا قاله ویلته سعادل مبر و ته د مبرته وي جو ووزګروکرته ما او لاکه او سلوک چې ما ستاسه وکوو او لا یلي ایلااند تنه سلوک پ ل کېږي او سلوک چې وپ ستاسه علی وما او لاتو کوغ سلوک دل م بر راغه مبر ته خص و خاله یا و هناس ی ن خلکو اننی او بیر کوم زهته اوه خبر در کومې یاارت تو علی اړه دیې ما فال د لور هوګانېناغ د دینو چې په دیې حمللو نو فختاره دینه هولی یا نو غ ګوره کوو په ماباې خپل دی لره دیې نه کو انې هته ما ته حالا دیې او ماری را پچھو رضی دا دا دی او کله پس معویره ځلن هو باې ددين د دي د ف کارهې حالا دیې او هغهزه غه کل په په دیې زه غه لما فقاله مع ته د ماویره لنن هو فرما هالهځ د غ سوی دی کا عاممو غش تزع وقریش گومان کوي کورشان نو احمقون چداله وناي دي رقمقل او ايما اقل منه او څوک د دينا بلو خيار شتا دا بری خبر و باندې کوي او كان طالب او طالب چې احسن من عقل الا ډير عمر عمر کې سیاق عقل نه 10 سن له کاله دا مشرو أبو طالب دادا علي رضي الله عنه ترونه دا مشروزي منهم باني سيشيه كنية و, و, و مشروزي شكام يطالب دا غدا عاقلة لاس كالا مشروط وعاقيل أصن من جعفر بأش رسي مين وعاقيل ترون لاس كالا مشروط دا چانا جعفر رضي الله عنه وكلهم ولدوا أوضاتوا الفيداشيوا قبل علي مخد علي رضي الله عنه وهو أكبرهم وخدا نفسيه او تول و مشروع او تول و مشروع و دین الادب و خیر و ازخایر دا دی خلاصه دا بزرگانو او تول و خیر و د جامع د تول خیر و نا ادب کرا وانشوی او تا تمنگ نا وچی دا شای ازخایر خواب گورا حجاج ابن یوسف سقطی دا مشهور ظالم باچا ته شو دې ویو رازیلانو چوکیدارانو ته ویل ډښتو گاښ کاوه ول چې څو کمپاکټه مخصوصه نوولې ول د اثر ته وڅکوم ویو راز غو چکر لګاو گاښ وکاو چې درې لکانې وېدل او هغه دې ګارد وډر وازتابل کولا داس کې لې دې څه خلا؟ څه خلا؟ دا شرابو اثر دی ته ول څه چې د نوو سرور ورچکادو نن مو نن له چې نشته ګرځي دا هو تبشیر کوي د هغه چازيما وه چې هغه تداکټونه ختکه او ور خادم له کوم مخدم در ټول وتخکه کیږي او ولدي خو له ذلیل راځي ولاغه ټروپی مخلیوینه دخلی عجیب کنه نو شو ولدي چې نشي چاتایي په چا سو فيو ول مرينو ورځه ترکسبرو قبل ته تلڅو او وای زه د اغه چاځې موله چې چې داغه کټوي سره دغه را کوځيږي نو ځینم د وور نه را کوځيګن ول پچر پې ووره را کوششې ووره سيږي اوه خلک چې دا غوورین خلک و ترا غونډيږي ګل چا بیرته نه راځي اغه ویني دغه شو انده په چټه دا عربو دشتو په خلکو زیږي چې دغه په لاره د ښکارې زکه دونه خیراتونه دونه صبر درې ته اگه و الگورا <سؤال> و الگو را چې په ما شی پا سختیانو ته سخت مرحلو تا وردنگی اگه اگه چا که پا تورا شی دا که چک شورا خا اگه اگه اگه خپا چی دا دا دا غخپی نوو و اله رکاب سره دا کجی گی نو اگه چه کل نده اگه دا از و دا کله د جن سخته اووري نو ملداتې د سره په شا کېږي نو پریم دغه شو د داه وژړ د بادر ځدي د درې واه لکانې پرېښتن چې سبا شو باچه ته معولات شو باچهولکه چ چل دی اولته قې درې وا حالات او ته کلا نو اولته لکهته چوکې چې ستالار ته چتونونه خکتې کېږي اوهوا جانو زه د ن یم د سر د سر ته خاې نو کوم مخد سره تخته پتلل نو هغه تی وی نه واخلی دا تلویزینه جوړه کونه او روپین تی واخلی ها دین ته له کته دي چاځي چې ستاره پلار کومي دوور نه را کوځنه شو او او په لاره دا غره ده دګمار دی دګمار دا غره کوجی کید کاټونه کا کا دین ته له جنه څه دي چاځي چې ستاره دا ریکاپ نه چاته خپار کوځنه کلا او ای جن زده جوړه لازم جوله په دا ک کله کلهلا دسی چل به کوي که نه شونیدن که نوته سی چن کوې ورته س خپه خوې نو اخپ خوته نه کوې نو حاجډېر تعجوب کو ددي د پسحت نه و ناستو خلکو ته و خپلو بچو چوکي په ادب ورته وخ کوچل ته اوس د دی دا پهحت نه دی نو م سرونه هغست دګه ووي ادب و خرو د خیر ادب چې داق زخیرو که دا غر ذخیره دا انسان صدانا علی الحجاج ابن یوسف الثقافی دا حجاج ابن یوسف الثقافی دا حجاج ابن یوسف الثقافی دا رواید تا انه امراچ اغلو کمکو صاحب حراسته چاتا اغا تیره والاوتا ان, ان يطوف باللیلی که قشل لگه رشده فمن وجده بعض الاشائی بس اغا توکی دای مندر پس مسخوتانا زربان و قهون و سدی فاطا فلیلتن اغو قشق و اشداو قوضا از سلاح خاصی بان اینو بیموندل دریلکانا دریلکان یا تمایلونه یا تمایلونه ما ایو تمایل ایو که که قوقتلا چو؟ که قوقتلا ایو که شل حدات زنگیدلیتل پناده تل علیه هم پا دویبانی اثر و شربی سو در شراب و دسکل اثرات و دسی گرد ورد روان و احضا شد شرس مرس تسو کوس کیا دغانو اغبیتن فلا راکی کل دسی کی کل دسی کی نچار سده کینچه چس سلک کل اغتر لزو کل دسر رس احاطو بهم ندیره اگرد لواقال امتو من من انتم الداسو حتا خالق توم امیر المومنین امتو من خالق تکلید چا نمیر المومنین دو حکم فاقال الاول ناول و تول انا بن من زده آغا چازیم ابنو من دا آغا چازیم دانتو دانت که فرمنبرداری یا اخ کتا کیگی تک شورا دانا ای خداعا ذالا و اپواعی کتا کیگی و تا له سرون ستا له اغتا لما بین مخدومی ها و خادمی ها مغدوم او که خادمی یعنی که هر چونه داغه سالهی که او قدس ساله ولنیچه آغاد سید آغا خدمت که ولیشی یعنی سردار ولنی و قدس ساله ولنیچه آغا پخبره خپل که او طول با آغا تا که ساتونه کتا خایی سرخ نایی تا جشدنه کتا کنان سنگ سرخمی تا اتیهی رازی زتا بررغمی بذلت ترا مجبوری ترا سمعای اسمعون او دا فتحی وهي صاغره او دازلی نه وهی صاغره تر اداسی زلی نه تخشه ایک ستو دې چې کته کو نه دا زلیه کې دونه خی کنه چې تا نوران کار شوی ته استاد مختار او خسر به کته کلي دا نزلنه دیو متلس سره سره کته کلي یا اخذ من مالها ومن دمها او اخل لا غن لا غو مال او نو به وې 50 امره چې سړی دې نه ته ناهم را تا تخشه نو اللح اللح من ممیر ممیر دی من شو دا غو وجهل نو قال ال عله من اقاربهم من قومه کده ش دا دملو بن زیخل کنه ثم قال آخر ايبل تل منن تلته څو سقاله اوت قال ان ابن اللذيذ دعوا چزوای لا تنزل الارض قدره كي تي ان را كجيزمك تقدره دا کاټوي نو دګ مار دا کو ټول عمر په دا غره پاسه پور و این نه ت یبان اوکو چرته یو رض را کو شي نو فهتهو زر د چې به تهورخ شي والې دا خو چرته د دګمراندي نو نن م ده نو ننواده دو نن خیررات نن دا دی را او ور داغو اډېشه چرته یو رض ب کې دې بدبخته را ځې چاغې به کار کوئ نه ښ نو را او ور دی بونهمهتهرننا تا ته به اینې خلت افواجن دې دل ډې دل لا زهو انناارري د ووره تفهینو قییا من نو بعضې خلک به ولاې حله هګیر چاپ دغو قودون نو بعضې بهنا بازی باتی نمبر اخلی و بازی وقتی صحیح علاکہ شاید زمین تیار دیراک ہوائی فهم سیک عن قتل ہی نو دی من شداغد و جلناو قالاو اللہ علاو من اشراف العرب اللہ چر تر شریف در عرب خلقونا ثم قالی سالس دریم تاویل من انتو القدسو فقالاو تاویل ان ابن لزیز دا اغچا زوایم خاز السفوفو خاز السفوفو بیعازمی خازا وردانی السفوفو سپولو تا بیعازمی تقبل د څو لا <سؤال> ها او هغه هم هابي سيطي او سیده سره په تور سره حت پای استقامت تر دي چې چې د شي تر د اکل کلایډس ستایلل ته پېښ باندې نو چې کله په دغه باندې د سره کې د تارونه چې کله په دغه باندې د سره کې په شګره اوسه شوکه شات او هغه هم هابي نو په څه سره په تور سره ته یو تشويو کړ هو ریکاب دا غي ریکاب څو ته خپچي کی ته خدای شه ح روکو به وای در لا تنفقوا جلاء منهما نراح کته کی ختی دا غو منهما ده دهنا راکا کی تینا ازل خیلو فی یوم القريه ته هر کله چسو دا اس پی بسخت ورځ ده جن کی ولک څو کی شاغان وای نو په دغه ورځم چې یعنی کار کوڅونه دې تښت شندات خپل نراح کوځه هم شيکان هون دای من شو دا غنه وقالو لله من اشجع العرب کديش ملاده عربو باادر خلق چات شو له مصبحه پسر کلاج سباشه رفع امرهم نو ویلو خبره دې اله حاجاج فاهذرهم نرکل وکشف عن حالهم او کار ش حالت ددی نو فیزل اول ابن حجام نو ولد چازي ونايزي و وساني ابن او والال نه دیخ اول بیاغلت را ې بیاه نه سېږي اول ګه ګانې والله تهویللی کېږي نو د ګا واله ولاغه کله چې کاټول باندې کلې ده تاته دی فال دی سر فال جمعه د دی ب نو اغه څه ته لکي لوبيا څه لکي فول ته لوبيا ته دا غته لکي لوبيا په خوون کې څه لکي څه نو به وسش او دیم څه زه ګمارځو والي څه دریم ابن حایک نو د چارجو د جوله حایک ته وي ا له سين ساجستو په چسو کپلا ا جوړه نو هغه څه جولای کنه فتعجب الحجاج من فساحه ابن تعجب وكحاج داوود فساحتنا فقالجلخ ناست خلکو تاللي مو اولا د کوم هده به وخې خپلو بچو ت د فوللا پس بالالاې د قسممي لهله فسهه کوچرته نه د دي دا پسات لا ذرب انا کوم نوما بدات چتونونه هغته بزارې